«Утрачена можливість. Україна – це я». І згадувала нічні ідеї. Чоловік мовчки спостерігав за її бурхливою діяльністю. Якось вона сказала Вікторові, «Якщо зробити такий журнал, як я придумала, це буде класний бізнес і прибуткова справа». Він запитав, чи вона знає про те, скільки вітчизняних журналів змушені були закритися, саме з протилежної причини. І чи вона свідома того, що всі теперішні успішні медіапроекти – це чужі відгалуження, а стовбури з корінням в Росії, Швеції, Німеччині? Вона відповіла, що такого, як вона придумала, не робить ніхто, і що на неї, окрім власної фантазії і потужного досвіду, працюватиме фактор людських стосунків. З багатьма відомими людьми вона свого часу робила такі Визначальні пам'ятні інтерв'ю, що навіть через роки, називаючи себе у телефонній розмові, чула відповідь, звичайно, пам'ятаю, дуже приємно вас чути. Час пустити у справу цей капітал, накопичений роками. Ти поганий менеджер свого часу, не поступався Віктор. Тягнеш і свою, і чужу роботу. З такими звичками твоє місце серед заступників». Вона брала до рук книгу і демонстративно виходила з кімнати. Нема, мовляв, з ким говорити. «Де твоя команда?» «З ким робитимеш журнал?» – запитував Віктор через кілька днів. «Команда?» – підхоплювалася Галя. «Та я ще нікому нічого не говорила, крім двох найближчих подруг. А уже звідусіль пропонують себе такі люди, з якими за будь-який проект можна братися. Я впевнена в успіху. Мені потрібні лише гроші. Люди у таких випадках починають з бізнес-плану, сказав одного вечора Віктор. У мене є бізнес-план. Вона принесла зі спальні блокнот. Він переглянув її записки, кілька разів видав зверхнє пс. Вона терпляче чекала, ледве себе стримуючи. Хотілося вихопити з його рук блокнот і дати ним чоловікові по голові. Нарешті Віктор запитав, для чого відразу створювати власну систему розповсюдження? Можна спочатку скористатися послугами однієї з уже існуючих. І вона полегшено зітхнула. Він дасть гроші. Тепер, коли минуло два роки, як почав виходити журнал «Цікаво жити», Галя могла нарешті зізнатися собі у тому, що хоч і була впевнена в успіху, але не настільки, як показувала у першій організаційній місяці чоловікові, його товаришу, який став її партнером по бізнесу, подругом і тим, кого збирала в команду. Під ранок, коли не спалося, вона не раз впадала в паніку. Було страшно, що нічого не вийде. Уява малювала моторошні картинки. Люди, які пішли за нею, опиняються без роботи, журнал не купують, гроші Віктора і його компаньйона пропадають, але вранці вона казала собі, що все йде як слід. І сьогодні вона зробить ще один, бодай маленький крок, уперед. Одягалася як переможниця, варила собі міцну каву і йшла до людей. Чому ж тепер, коли справи у журналі нарешті вирівнялися, з'явилися знайоме по газеті відчуття біганини по колу? Що знову не так? Чому вимріяний журнал вже не тішить? І звідки відчуття, що було вже, як у дитячій грі, тепліше, тепліше, і раптом замість гаряче, знову стало холодно, холодно. Спробуєш це пояснити, нехай навіть і подругам, які завжди на твоєму боці не зрозуміють, скажуть, що від добра добра не шукають. Все так, але чому на душі так мулько? Що їй ще треба? Фіалки, що середи? Середа день зустрічей, дівич вечір. Вони їх називали фіалки щосереди. Намагалися, бодай, два вечори на місяць в середу, залишати для спілкування в чотирьох. Цього разу вирішили подивитись панораму, що відкривалась з галереї кафе на останньому поверсі будинку у центрі міста. Скляні стіни давали можливість побачити знайомі вулички з висоти пташиного польоту. Львів розкинувся перед очима каскадом старовинних дахів...